Sok keresésbe, nemás a csizmá sok keresésbe, ne keresd, ne keres, ne keres, van az már fogva, a bíró udvarán szól a csöndő rajta, a bíró udvarán szól a csöngő rajta, ös a csöngő, volt is a kezem, Volt Arányos aranyos betűvel neve volt trabermet